إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستخفره ونتوب إليه ونأوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مظل لام ومن يضلل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدنا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون <تصفيق> يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Müslümanın səlam Allahın əməl insaqvalı olmazsa çağıran. Budur artıq Ramazan ayı bitdi. Və təbiəti Ramazanda Ramazan ayı məktəb idi. Bəzi bir müsəlman fəhləşmə ki, fikirləşək ki, bu özünü Ramazandan sonra necə aparacaq? Çünki Ramazanda çox şey bizə Ramazanda çox şey biz öyrəndik. Xüsusən də ibadətin olan fəzllərin. Çünki bildinə ki, ibadətdə sizlər var. Hansı ki, bunu hər adam ola bilər dərk eləmir. Çünki Allah Subhanahu taala bizə ibadəti belə əmr etmir. Fəricə ibadəti əmr edib ki, bizə öz nəfsimizi təbiq edək. Öz nəfsimizin İbadə nəfsin zəkatıdır və nəfsin həmçinin təmizliyidir və əxvaqın təmizliyidir. Nedir ki, ibadətin böyük təsiri var bula, insanın özünə, öz yaşayışına. Bax, Ramazan ayına, xüsusən də oruca, Peyğəmbər s.a.v. buyurur ki, kim Ramazan ayını oruc tutsa iman ilə səvaba nail olmaqla oruç tutsa, Allah Allah-u s keçmiş günahların yuyar. Bu xarə, muslim rivayət edib. Başqa rivayətdə, hətta gələcək günahların yuyar. Kəbərsən ibadətə, orucun qüvvətinə, necə səbəb olur günahların yulmasına? Başqa, də istə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, kim yalanı və buna atanan əməlləri tərk eləməsə, Allah Subhanahu onun imeyinin içməni tərk etmələ ehtiyacı yoxdur. Buhari rivayet elir. Deməli ibadət sadəcə əməlin özü deyil. Lakin ibadəti fikirlənməzdən nə deyirsən o ibadəti? Bəziləri elə fikirləşirlər ki, surəti ilə sələd ibadətin kifayətdir. Amma yox, onun özünə fikirləşmək lazımdır. Peyğəmbər sallallahu alayhi ve buyurur ki, Allah s.ə. sizin dişimlərimizə və surətlərinizə baxmır. Allah s.ə. sizin qədlərinizə və əməllərinizə baxır. Ona görə əməlin özündə fikirləşmə. Fikirləşkinlə əməlin qəbul olmağa barədə. Ona görə Peyğəmbər s.ə. buyuruyor ki, kim? Yalanı və ona aparan əməlləri sərk eləməsə, onun oruç tutmağında şüfa idəsi yoxdur. Məni surət Allah yanında heçinədir. Ona görə müsəlman gərək rəhmə, həlikətə fikir verməyər. Lakin həqiqətə fikir vermə lazımdır onun həqiqliyinə və nəticələnmə. Və həmçinin Ramazan ayı bizə tohidi öyrətdi, tohidin həqiqətliyin. Çünki Ramazan ayında tohidi açıq adın görsənirdi. Çünki sən orucu Allah üçün tuturdun. Heç ki, başqa əməllər də o sən öyrədir ki, o başqa əməllər də bələ olmalıdır Allah üçün. Və təhlibdə, mühümdür dində və en birinci də və enəhsafdır. Və din onun üzərində kurulub. Və onun, onunla insanlar seçilecəyir. həm bu dünyada hem kıyaməc günü. Allah sələtəli buyurur ki Və mən yaptığ zəyirəl-i isləmi dînem fələn yuqbələ minh və huvə fəl-əkhirət minəl-khasımən Al-Imran ci 85. ayə Kim İslamdan başka başka dinə tutunsa Allah subhanahu wa taala ondan heç nə qəbul etməyəcək və axirət günə o xəsarət digənlərindəndir. Bu ayədə təvhidin əzəmətliyi göstərilir. Allah subhanahu wa taala buyurur ki: "Fa'ala man la ilaha illallah." Bilici ilə la ilaha illallah deyənlərin. Və sura həmsinə başqa ayədə buyurur ki: "Qul teamrunni en, teamrunni a fa'ayrallah ta'muruni an ta'muruni a'bud ayha aljahilun?" ki: Pelə məsələsə söndürür ki, deyə olarkı ey cahillər, siz mənə əmr edirsiniz ki, başqa hə bu da ibadət eləyib, başqa ilaha ibadət eləyək. Və laqad uhiya ileyk, ileyk və ilə lədinə min qablə. Sənə səndən öncə gələnlərə rəhylolunmuşdu ki, ləyin əşraqda, əgər sən şirkətlərsən, ləyahbatənə əməlak və lətukunənə minəl xasirin. Və sən əməllərin hamısı puça çevriləcək və Bu ayədə Allah s.ə.bələ təvhidə öyrədir. Öyrədir ki, əməllər nəti qəbul olur və əməllərə mani olan, əməlləri yuyan batıl edən nədir? Ona görə Allah s.ə.bələ zümər soru etsidir bu, 66-cı ayda buyurur ki, Bəlillə tə'abud və kum minə şakirin. Elə isə Allah-ı ibadətələ və şükür edənlərdən ol. Allah s.ə.bələ bu ayələrdə göstərdi nə əmələ batıl və əgər istəyən əməlin qəbul olsun, necə olmasın. Yalnız Allah ibadət demək və şükür edənlərlə olmaq. Və şükür edənlərdən olmaq. Və ibadət ən böyük şükürdür. Deməli, tohid sadəsə dillə demək deyil. Əməl də gərek dili təsdiqləyər. Ona görə tohidə fikir vermək lazım, qardaşlar. Tohid üniyyətlə insanı məhlukdan məhlulun qabağında zəll olmaqdan, məhluga ibadə etməyədən uzaqlaşdırır və yalnız Allahın qulu edir. Tohidi olmayan hər şeyin qulu ola bilər. Həm pulun qulu, həm heyvanatın qulu, həm kiminsə qulu və s. Amma tohid dini, İslam dini yalnız Allahın qulu edir və insana azad edir. Vaxilən azaddır o insan. Ona görə müsəlman azaddır. Tohidin nəticəsində Həmçinin ibadətdə olan sirrlərdən mühtənə müsəlməllər baxçı namaza, namaz İslamın dirəkidir. Və bu namaz qunla Allahın arasında bir rabitədir, bir bağlanıqdır, bağlantıdır. Və biləcəyən ki, namaz bir dəni kəlimələrlə deyil və ya hərəkət deyil. Namaz Allah qorxusudur. Allah'a əsas hərəkət deyil. Əsas onu keyfiyyətli qılmaqdır. Allah qorxusudan qılmaqdır. Allah yaxınlaşmaqdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sənə buyurur ki, Qulum, Allah'a ən yaxınlaşdı səcdədə olandadır. Və namaz, fahiş və birçilərdən insanları çəkindirir və birçilərdən çəkindirir yor, ibadətdə olan sirlərə. Və başqa ayda Allah s.a.v. buyurur ki, başqa ayda Allah s.a.v. buyurur ki, inəl insənə xul qəhalu'a idə məsvəhu وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُسَلِّينَ Allah-u-sədələ buyurur ki, bu ayələrdə إِنَّ الْإِنْسَانَ خُولِقَ هَلُوعًا Həyəcətən, insan sərvətə çox hərif yaranmışdır. Yəni, sərvətə meyillidir insan. إِذَا مَسَّهُ الْشَرُ وَجَزُوعًا Eylələna bir kişilik biz verdikdə, fəryad qofaraz və əgər ona bir, bir xeyr nəsib olsa, xəsis olar. Allah səhəni görədir, ilə nə, bunlardan istifna kimdir? İlləl musallim. İlləl namaz yılanlardan başqa. Təbii ki, ola bilər bu vəhsizlər namaz yığanda olsun, söhbət gedir həqiqi namaz yılanlardan. Həqiqi, hansı ki hərəkət sözlər deyil, onun namazına ixlasla Kuşu ilə qabıl olmağın barədə fikirləşmə nail olur. Nail ola bilər bu insan, bu üçün təmiz ola bilər. Və həmçinin Allah səhətəl-əməl ayda buyurur ki, İlləl musallin, eləzīna huma alə salatihim taimun. Olar ki, taimə namazlarındadırlar, namazların kılallar. Kəlçələməzlər, qəzələməzlər və səir. Həmçinin oruçluğun məhzələ müsəlmə Orucluqda, orucluq ibabətində də o qədər kirlər var. Və ən böyük sirri də Allah s.ə.q. Qorxud, qorxud, qorxudur, təqvalladır. Allah s.ə.q. təqvalladır, təqvalladır, fətən nal olmaqdır. Və həmçinin zəkat, zəkatda da olan kirlər çoxdur. İnsan öz nəfsinin pahıllıqdan, öz nəfsinin pahıllıqdan mübarizə parır. Və pahıllıq da bizdən qabağ olan ümmətləri həlak etmişdir. Və həmçinin o, cəmiyyətdə tarazlığı yaradır, yaranmağına səbəb olur. Çatılman varlığının münasibətini normallaşdırır, yaxşılaşdırır və s. Həmçinin həc, təccd olan çizlər də böyüdür, çoxdur. Allah s.w. bunun kimin imkanı çatırsa, kimi çatırsa, maddi və fiziki təhətdən, hər bir müsəlmana ömründə bir dəfə həcət facib edir. Həcəyət deyil və ya Lakin o, Allah s.ə.q. əlanın çağrışını qəbul etməkdir. Allah s.ə.q. Qarşısında qiyamət günü necə ərasılı yada salmaq üçün, necə əndə ancaq ehramdan başqa heç nə yoxdur. Və Allah s.ə.q. Aziz sifətində, heç nə, dünyadan heç bir alamət yoxdur. Allah s.ə.q. Qul kimi Allah s.ə.q. Qarşısında diyanıb, ondan başlamak deləməkdir. Və həmçinin müsəlmanların yuncağıdır, görüşm bir-birlərini görməkdir. Dünyanın müsəlmanlarının bir-birinə bağlantısıdır. Ümumən, ibadət, İslam yaxşılığı cəlb etmək və kəsadı uzaqlaşdırmaq məqsədi ilə gəlib. Bu, bələ, bütün şəriyyətdə məqsəd əsaslıdır. Yaxşılığına üzrə cəlb etmək və kəsadı özündən uzaq etməkdir. Ona görə, məhsələm müsəlmanlar Ramazan ayı bitdi, təqvayı, valla ki, təqva və dərəkət və nəxsi və Allahə itaət və səbib və başqa cür ibadətlər bitməyir. <coughs> Bax, mərə Ramazan ay bitsə də, ona görə çalışqın əsifətdə daim olucu çalışın o əsifətli saxla qınan, ixlası saxla, öz nəsrini şəhrətinə uyma və çalış, yaxşı əməlləri tamam eləm. Ona görə mühsələ müsəlmanlar fikirləşkilə özünün necə Ramazandaydın, Ramazandan sonra necə olacaqsən. Çünki biz böyük də əməktəbdən çıxdıq, çəkilən məktəbdən. Ona görə əməlin qabul olmağı üçün sən baxçı ilə halı var. Əgər Ramazandan sonra dərhal deyişdiksə, bu yaxşı alamət deyil, əməlin qabul olmağını göstərir. Amma yox, Ramazandan sonra sən yenə həmənki kimirsənsə, zəifləmirsənsə, Yenə ibadətində hələ ləzət alırsan, yenə itaatdə hələ ciddi yanaşsan və s. bu asiq cəlid ki, sənin əməlin qəbul olandır, əməllərdəndir. Bu da hələ əməli axırında fikirlənməli lazımdır. Ona görə əməlin özü barədə fikirləşmə, fikirləş əməlin qəbul olmağı barədə. Allah xofu ilə bizə çox faydalar versin və bizə bu təqva xüsusiyyətində, bu səbirli olma xüsusiyyətində, bu möminə yaraşan xüsusiyyətlərdə Ramazandan sonra da qarı moğl çəmey Allah Subhanahu möslümanlara kömək ol. Yarab bu möslümanlara çıxış ver, yarab onları şəfa ver. Yarab ölkəmizə üçün də səhimi, o insanı xəta və baladan qoruy. kömək ol. Yəni kimlər ki buna bunu edir, kimlər ki buna arxasında dayanır, yarab onları cəza landır. Onların evlərini bağla, onlardan hərəkəti götürünən və göstər öz gücü, qoy olarə ibret olsun və başqalarına. الله سبحانه وتعالى بزيش فائد الله بزيش, الله بزيش فتنة دان وأهل من أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب أستغفروه إنه والغفور رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عشرف الأنبياء المسلمين سيدنا محمد وعلى آله وأصابه أجمعين عباد الله إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإتاع ذي القربة وينهى من الفحشاء والمنكر والبغي يعيزكم لعلكم تذكرون الله اكبر الله يعلم ما تصنعون واقم الله اكبر Alhamdülillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin İyəka na'budu İyəka nisba'in İhdina sıratı al-mustaquim Sıratı al-lazina Anamta alayhim Qayrı al-maghdubi alayhim جاءا نصر الله والنصر ورأيت في دينهم أفواجا فانصح بحمد ربك كان توابا الله الله, الله الله الله Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Elhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman rahim Manik Yavmi din Iyaka na'budu wa Iyaka nashba'nin اهدنا صراط المستقيم صراط اللئين إن أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Salam alaykum. Salam